Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayırdakiler de mümkünce daışıklaşsın. Niye keçitte icaza yoktur, la mazallah. Elhamdülillahi zil uluhiyyeti vel ubudiyyetu ala halqihi ecmein. Er-rabbil lazii rabba jami'a halqi bi asnafi'n ni'ami ve't tedbir ve't takdir. Ve rabba awliya'ihi bitaysirihim lil yusra ve islahih ahvalihi. وإخراجهم من الظلمات إلى النور الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء الباطن الذي ليس دونه شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو اللطيف الخبير لطيف خليم خبيرا فاخرج الخبايا والخفايا. وما أضمرته السرائر وأكنته الصدور ولطفه بيصفياه بأص... فاوصلهم الى المنازل العاليه والكرامات الغاليه باسباب وطرق وهم لا يشعرون ولطف لهم فقدر امورا خارجه عن قدرهم وارادتهم فيها رفعتهم وهم لا يعلمون الكبير العظيم الذي له الكبرياء والعظمه والجلال والمجد فتعالى عن الند والنظير وسبحان الله عما يقول الظالمون مما ينافي عظمته وكبريائه علوا كبيرا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له في الملك ولم يكن ولي من الذل وكبره تكبيرا القدوس السلام السالم من كل عيب ونقص الذي ملأت مهابته وعظمته به المذعنين لكبريائه الخاضعين لجلاله الملك المالك للعالم العلوي والسفري فهو المدبر لهم بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية بعدله وفضله وحكمته وإتقان نظامه الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء وغمر جميع وغمر جميع المخلوقات بآلائه وفضله وإنعامه وخص المؤمنين برحمته فهداهم الى الصراط المستقيم واوصلهم بذلك الى السعاده الابديه والفلاح السرمدي في دار النعيم الحمد لله الذي له المحامد كلها والمدائح لما له من صفات الكمال ولما اوصله الى خلقه من العدل والافضال والعطاء المتنوع واصناف النوال الواحد الاحد المتفرد بالوحدانيه وهو الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات فليس له فيها مثيل ولا من جميع الموجودات الصمد الذي قصدته المخلوقات في حاجتها وفزعت اليه في مهماتها وملماتها لعظمته وسدده وسعته اوصافه التي انتهت اليها الغايات والنهايات الغني بذاته عن جميع المخلوقات فكل الخلق فقيرون اليه في جميع حالاتهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور العفو عن السيئات الصبور موال النعم على الطائع وعلى العاصي الكفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعرف الخلق بالله وأتقاهم وأكرمهم وأفضلهم في كل وصف حميد وكل عمل مبرور وسعي مشكور اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ulul-jiddi fit'ati <möhteşen> maulahum wal-akhdhi bi'azaim al-umur amma ba'd muhtaram <misləm> muslimanlar <möhterəm> allah taala'dan qorxun haqqiqi taqva <gəqqətəqvəyla> İslamdan möhkəm yapışun. çünki sizin qədəmləriniz və cəsədləriniz cəhənnəmin oduna tap gətirə bilməz və bilinki allah subhanahu wa tam təzim və tam kamillik məxsusdur mütləq tənzim və mütləq kamillik onundur heç bir şey və heç bir kəs ona şərik ola bilməz Və hər bir söz ki, o sözdə Allah Taala'dan, o sözdə təzəyin və kəmal var, kəmillik var, o yalnız və yalnız Allah'a məxsusdur. Ona görə özünü adlandırmaq, qazıların qazısı, yaşaqların şahı, ya hakimlərin hakimi və s. kimi sözlər hansı ki, kəmilliyi göstərir, onu eləmək, o cür özünü adlandırmaq haram işlərdəndir və təvhidə xəlal gətirir, təvhidi naqis eləyir. Çünki mütəkəmillik Allah-u Teala'ya və insan özünə bu cür attar götürəndə Allah-u Teala'ya qarşı ədəbsizliyi etmiş olur, Allaha qarşı cürət etmiş olur. Və Əb-ı Hürəyli radiyallahu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve alə əliyi və səlləm buyurdu, İnnə əxnə ismin əndə allahi racülun təsəmmə məlikəl əmlək, la məlikə illəlləh, ən əndə Zəlil, ən pis ad Allah talığının yanında o insanın adıdır ki, özünə şahların şahı adını götürüb. Çünki Allahdan başqa şah yoxdur. Və Sufyan, Əl-Təvri, rəhiməhullah, buna misal çəkərək buyurub, şahin şah kimi. Yəni, necə ki, farslarda qədimdə şaha deyirlər, şahən şah, yəni şahların şahı. <coughs> yəni, Allah subhanə və tealanın yanında ən aşağı, ən alçaq, İnsan o insandaki bu cür əzəmət və təkəbbürlüyü adını özünə götürür. Hansı ki yalnız Allah Taala'ya layiqdir bu ad. Allah Taala yalnız bu ada layiqdir. Şahların şahı kimi, hakimlərin hakimi, hökümdarların hökümdarı, sultanların sultanı, ağaların ağası və s. Və bunu götürmək olmaz bu cür adları. Bunun da səbəbi odur ki İnsan bunları götürməməklə təvhidi qorumuş olur. Və fərqi yoxdur. İnsan özü özünə bu adları götürür, yaxud kimsə ona bu adı qoyur və o da razıdır bu, bu əməldən, bu sözdən razıdır. Və şək yoxdur ki, insan bu adını, bu addarı, bu cür adları özünə götürəndə Allah'a qarşı çox cürrətli olur. Allah Taala'ya qarşı ədəbsizlik etmiş olur. Çünki bütün təzim və kamillik adlar ki, var, olar yalnız və yalnız Allah-u Teala-yə <coughs> Və bu ada ancaq Allah-u Teala layiqdir. Çünki şahların şahı odur. Başqa şahların mülkü, səltənəti, hökmü gedir, və Allah-u Teala-nınki daimə qalır. Və ondan başqa, ondan daha böyük, daha əzəmətli şah yoxdur. Və Allah Taala buyurur: <gülüyor> de, ey, sahibi olan Allahım, sən saltanəti istədiyinə verirsən, istədiyindən də alırsan. Və Şeyxül İslamov nəyimi rahimehullah deyir ki, təkkəbür rü şirkdən pisdir. Çünki söz bel gedir, yəni təkkəbürün artıq son dərəcəsinə hansı ki Kufr olan təkəbbürüydür. Çünki deyil, təkəbbürü insan allah taala Teala ibadət eləməyi özünə sığışdırılır. İbadət eləmir təkəbbürünə görəyir. Müşrik isə Allaha ibadət eləyir, olakin eyni zamanda Allaha şərik qoşur, başqasına da ibadət eləyir. Və hədis göstərir ki, Allah-u Teala xoşdamır, sevir belə adları, hansı ki orada təzim var, təkəbbürü var. Çünki bu adlar yalnız Allaha aittir, Allaha məxsustir və allah, allah taala yalnız olaraq layiqdir. Və lakin tam əksinə olaraq allah taala o adları xoşlayır ki, o adda ona qarşı zəlillik var, onun qabağında eğilməyi var o adlarda. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səllim buyurdu, İnna əhabbə əsməikum ilə Allah, və abdurrahman. Həqiqətən Allah üçün ən Sevimli adlarınız, yəni Allahın ən xorşuladığı adlarınız Abdullah və Abdurrahmandır. Müslim divayət edeyim. Ona görə də müsəlmana vacibdir ki, özünə bu cür adlar götürməsin. Çünki bu adlar Allah Taalana aiddir, onun əzəmətinə aiddir, onun kamilliyinə aiddir. Və insan geri onları götürməsin ki, Allah Taalaya qarşı ədəbli olsun, ona hörmət eləmiş olsun, ona təzim göstərmiş olsun və həmçinin tövhidi qorusun. Və başqa bir rivayətdə gəlib ki, Ağyaduracülün Aləllahi yövməl qiyaməti və əxbəthuhu. Yəni, o insan ki, özünə bu cür Allah götürür, qiyamət günü Allah taala Allah taala üçün ən, Allah taala üçün ən xoşdamadığı insan olacaq və ən xəbis, ən pis insan olacaq. Niyə görə? Çünki o bu dünyada ikən özünü çox yüksəldirdi, özünə çox təzim göstərirdi və xoş deyirdi ki, insanlar da Ona bu cür təzim göstərsinlər, halbuki ona layiq deyil. Və qiyamət günü də tam tərsinə olacaq, o insan bütün mahluklardan aşağı olacaq, yəni, Allah-u yanında ən alçaq, ən xəbis insan olacaq qiyamət günü. <gülüyor> Və Şeyhül İslam r. deyir ki, bəndə nə qədər Allah-u Teala'nın qabağında zəlil olarsa, nə qədər, Allah Taalaya çox ehtiyac duyarsa, nə qədər çox onun qabağında əylərsə, bir o qədər çox ona yaxın olar, bir o qədər çox Allah üçün hörmətli olar, Allah üçün qiymətli olar və ən xoşbəxt insan o insandır ki, Allah Taalaya daha çox ibadət edir, daha çox quldur. Ona görə, mühtələm səlmanlar, <coughs> o insan ki, Allah Taaladan qorxur, təqvalıdır, o insan təvazükar olur Allahın qabağında. Amma o insan ki təkəbbürlü eləyir Allaha qarşı, onun təqvası gedir, imanı zəifləyir, başı pütövlükdə dünyaya qarışır. Ona görə də təkəbbürlü insan alçaq insandır, baxmayaraq ki, özünü başqalarından üstün görür. Amma təvazukar insan isə hətta qıraqdan alçaq görsənsə də o Allah subhanətə alanın yanında qiymətli insandır. Və o insan ki təvazukarlığı yaşayır. Onun lezzetini hisselir. O insan hiç vakti istemez ki yeniden tekebbülü olsun. Ve Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. Qul illa humme məlikəl mülki tü'til mülke men təşâ ve tenzü'l mülke min men təşâ ve tu'izzü mən təşâ ve tüzillü mən təşâ tə biyədikel khayr kulli şeyin qadir De ey, mülkün, səltanətin sahibi olan Allahım sən səltanəti istədiyine verirsen, istədiyinden alırsan, istədiyini izzətli edirsen, istədiyini zəlil edirsen Qayirsan alindadisan, herşeya qadirsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ni wa iya'kum bima fiyhi min al-āyat wa dhikr al-hakim. Wa aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa l-isail al-muslimin min kulli dhamb. Faastagfiruhu wa tubhu ilayhi illamun wa l-wakulu wa rahmadan. Alhamdulillahi allazī eyyad rusulahu bilmujizāt. Wa arsə qawaid al-millati bilbarahini walbayyinaat. Wa hafidha ad-dīn min albidā'i wad امر بالخيرات ونهى عن المحرمات احمد ربي واشكره على نعمه الظاهره والباطنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الارض والسماوات واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي الى رضوان الله وجنته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اما بعد واختار المسلمانار Müəmminlərinin sifətlərindəndir ki, möminlər Allah Taala-ya Allah taala tərəf yönəlirlər. Ona qarşı təvazökar olurlar. Və təkəbbürlü olmurlar. Və Allah Taala buyurur: "Və ibadur-rahmanin-l-lezina yamşuna alal-ardhi hauna." Və Rahmanın bəndələri o kəsdərdir ki, yeryüzündə üzündə yüngül gəzilər, rahat gəzilər. Və Şeyx Abdurrahman Es-Sadi rahimehullah deyir ki, bu Möminlərin sifətləridir və ən kamil sifətlərlə Allah Subxanətə Allah onları vəsv edib və vəsv edib o sifətlərin ki, onlar yeryüzündə yüngül gəzildir, yəni sakit gəzildir, təvazukar olaraq. Həm Allaha qarşı təvazukardırlar, həm insanlara qarşı. Və biləm, mühtərəm müsəlmanlar ki, təvazukar olmaq, təkəbbörü eləməmək Allah Taalanın bəndə olan sevgisinin alamətidir. Yəni, əgər insan onda bu alâmetdir ki Allah subhânu teâlâ onu sevir. Və Allah təala buyurur: "Yâ eyhäl-lezîna âmanû men yirtedid minkum an dînihisə sәүf yâtil lâhu biqawmin yuhibbuhum ve yuhibbûna" əzillətin alal müminîn əizzetin alal kâfirîn. bilsin ki Allah ta'ala elə bir insanları onun yerine getirecek ki, Allah onları sevir Ve onlar da Allahı sevirlər. Onlar möminlərə qarşı alçaqkönüllüdürlər, kafirlərə qarşı isə izzətlidirlər. Və İbn Kəsir Rahiməhullah bu ayənin təfsirində deyir ki, bu mükəmməl möminlərin sifətləridir. O möminlər öz qardaşlarına qarşı təvazukardırlar, öz düşmənlərinə qarşı isə izzətlidirlər. Ve amşin Allahu subhanahu wa taala buru tilka Bu ahiret yurdunu biz o kestərə bəxş ki yer ucalmaq və fəsad törətmək istəmirlər və xoş ağibət də təqva əhlinini gözləyir və ikrema rahimehullah deyir ki yer üzündə yani yəni cabbarlıq eləməy zülm Təkəbbürü ilə yəmək istəmirlər. Və həmçinin Said ibn Cübeyr rahiməullah deyir ki, yəni haqsız yerə ucalmaq istəmirlər. Və həmçinin İbn Cüreyc bu ayənin təfsirində deyir ki, onlar özlərinə təzim göstərərək təkəbbürü edərək ucalmaq istəmirlər. Və həmçinin bu ayənin təfsirində Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh deyir ki, əgər insan <coughs> fəxri eləyir ki, onun ayakqablarının bağları, yəni qaytanları, Qardaşınkindən daha gözəldir və onunla da fəxirliyi, təkəbbürü göstərirsə, o da bu ayəyə məxsustur. Ayəyə aiddir. Və Allah Subxanələ və Teala öz Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və səlləm, hansı ki ən təvəzükər insan idi, Allah Subxanələ və Teala ona əmr eləyir ki, gözəl axlaqlı olsun, təkəbbürlüyü və şöhrət pərəstliyi tərk etsin. Və burur, وَاقْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ Sənə tabi olan möminlərə qarşı qanadlarını aşağı sal. Yəni, onlara qarşı təvəzükər ol. Başək Abdurrahman Es-Sadi bu ayənin təfsirində vurur ki, yəni, onlara qarşı yumşaq ol, onlardan xoş danış, özüvü onlara sevdir, əxlaqıvı gözəlləşdir və tam şəkildə onlara yaxşılıq et. Və Peyyambər Sosələm sözsüz ki, yəni, ehtiyac yox idi ona bu ayənin. Çünki onsuz da ən Əxlaqın ən yüksək mərtəbəsində idi, dərəcəsində idi. Lakin bu, bizə xitabdır. Onun şəxsində, onun sifətində bizə olan bir xitabdır. Allah subhanətə ala bizə bununla müraciət edir. Və həmçin, Allah subhanətə ala bizə xəbər verir ki, Luqman aleyhissalam oğluna nəsiyyət edərkən bunu buyurur. Və bu da Luqman surəsindədir, orada nəsiyyətlər çoxdur. Onlardan biri də budur. وَلَا تُسَعْعِرْ خَدَّكَ لِنَّاسِ İnallahu la yuhibbu kulli muhtalimin fakhur. İnsanlara yanağını çevirmə, insanların üzünə və yer üzündə özündən razı qalaraq gəzmə. Çünki Allah Taala təkkəbbürü edən və özündən razı qalan hər kəsi heç bir kəsi sevmir. Və İbn Abbas radhiyallahu anhuma deyir ki, yəni onun mənası odur ki, təkkəbbürü eləmə və Allahın bəndələri özündən daha aşağı səviyyədə sayma. Və onlardan danışanda onlardan üst çevirmə. Yəni, yanağını insanlara göstərmək nə deməkdir? Yəni ki, özündən üst çevirirsin ki, yanağı düşür onun gözünə. Və Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı bir çox ayəni nazil edib ki, təvəzükər insanları bu ayələr tərifləyir, təkəbbürlü insanlara isə ciddi xəbərdallıq verir və bəyan edib ki, kimsə kimsədən üstün olabilməz yalnız bir şeydə, yalnız təqvada. Allahdan olan qorxuda və Allah talaburur ta inna akraməkumu indillahi atqakum. Həqiqətən Allahın yanında ən hörmətli olanınız, ən çox təqvası olanınızdır. Ona görə əsas ibrət təqvadadır, əsas şey təqvadır, əsas şey elm deyil, mal deyil, əsr-nəcabət deyil, vəzifə deyil. Sözsüz ki, əgər bu şeylər olarsa insanda və təqvalı insan olarsa, təqvayla bir yerdə bu şeylərdən biri, yaxud hamısı olsa, o daha yaxşıdır, daha xeyridir. Çünki o öz elmini də, malını də və s. Allahın yolunda xərcləyəcək. Amma əgər təqva olmasa, bu şeylər əksinə ona ziyan gətirəcək. Əksinə ona, əksinə əzaba layiq olacaq. Çünki neçə insan var ki, malı var, vəlakin malı ona həlakə doğru aparır. Çünki Və nə qədər insan var ki, vəzifəsi var, və lakin qiyamət günü Cəhannamda Firavonla və Hamanla bir yerdə olacaq. Və nə qədər alim var ki, elmi ona fayda vermir, əksinə qiyamət günü birinci elə onu Cəhənnəmə atacaqlar. Ona görə möhtərm müsəlmanlar, təqva hər şeyin qütbüdür, hər şeyin oxudur, onun ətrafında hər şey fırlanır. Və bayaq dediyim şeylərin fəzilətli yalnız təqva var. Təqvasız heç bir fəziləti yoxdur. Və mömin də daima onu yatanə salmalı idi. Və biz hər namazda Fatiha surəsini oxuyuruq və deyirik İyyake nəbudu vəyyake nəstəin və o ayənin mənalarından biri də, yəni hikmətlərindən biri də oldu ki, o ayə bizə təvazökarlığı öyrədir. İyyake nəbudu yani ensənə ibadat edirik. Yəni etiraf edirik ki, biz quluq. Yəni Allahın qabağında əyilirik. Təvazökar oluruq. Vəyyake nəstəin və səndən diləyirik, səndən nə istəyirik? Yəni hər bir şeyi səndən istəyirik. Yəni Bizim ehtiyacımız var sənə. Ehtiyacız deyilik biz. Yəni, o da insanda təvazukarlığı əmələ gətirir. Sadəcə insan gəlir, onu oxuyanda fikirləşsin mənası haqqında. Və Allah subhanə ve teala bizim əməllərimizi islah eləsin. Allah subhanə ve teala günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanə ve teala bizi Ona qarşı və onun bəndələrinə qarşı təfazükarlardan eləsin. Amin. Allah Subxanətə Allah bizi bütün təkəbbürü sifətlərdən uzaq eləsin. Amin. Allah Subxanətə Allah xəstərimizə şəfa versin. Allah Subxanətə Allah bir qardaş şimdi komadadır, qəzaya düşüb. Allah Subxanətə Allah da ona da şəfa versin. Amin. Allah Subxanətə Allah onu qorusun. Amin. Və əgər Allah Subxanətə Allah yəni yazıbsa ona, əcəlini yazıbsa Allah Subxanətə Allah onda ona şəhidlərdən eləsin. Amin. Allah Subxanətə Allah... <gülüyor> Ümmi Müslümanlara kömək olsun. Və hörmətli müftərim Müslümanlar, xahişimiz var ki, o yerdə, yəni keçiddə namazı qılmayın. Çox xahiş eləyirik bunu. Çünki, yəni mümkün deyil. Yəni icazə vermirlər. Və sallallahu Muhammed və alihi və sahbihi cəmaîn Bu dərs sizə ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.